yangu ni kwamba ameshinda salama salimini mpenzi msikilizaji karibu kuifata tafabari ambayo tunaanza na muhtasari wa wamiliki wa vyombo vya usafiri mkoani Rumonge wapokea vema uzinduzi wa kituo cha wakala wa kituo cha Otrako ambacho kinatoa vyeti vya ushibitisho wa ubora wa gari na hayo kheriwa ni kwamba mkurugenzi wa kituo Otrako anathibitisha kwamba kwa sasa wamiliki wa gari wapokelewa vema huku wakerehishiwwa wakatika nenda rudi za kusaka cheti cha kuonesha ubora wa gari na ukosefu wa walimu pamoja na vitabu bado ni changamoto bili sekta ya elimu nchini Burundi na arimatamshia ke Federike Wangiri na mkatibu wa kudumu katika wizara hiyo na mwanamama ana nafasi kubwa katika kudumisha amani na usalama katika maeneo anakoishi kwa haya na mengineayo karibuni jina langu Moize Misago Mitambongozana na B Seraphine Hakizimana Isanga. Habari ikamili. Tuanza katika kurasa sawa usafiri ni kwamba wamilikiwa vyombo vya usafiri kama magari au pikipiki wanasema kupokea vyema hatua ya uzinduzo wa wakala wa kituo troco kinachotoa vieti hivyo na hivyo thibitisha ubora wa vyombo vya usafiri katika mji wa Bururi Jumatatu hii wale ambao walizungumza na kituo hiki mjini Rumonge wanasema kwa kuwa wataokoa pesa na wakati ambao walikuwa kipoteza kwa kuelekea Bujumbura kutafuta vieti hivyo hawa ni baadhi ya raia tu wasikilize Sheria serekali kusogeza otirako bururi. Fase kufanya kontroli teknika na otorizasyo. Nimepokea vizuri kwa sababu bujumbura nimbali na barabara nimbala ila buruni karibu na barabara nzuri. Kwa hiyo tatumia muda mdo kufika bururi na kufanya mambo yako mapema na ukurudi mapema. Mimi na mshukuru raisi kwa sheria anazo kamata za, ku, za kuweza kuraisishia wana inchi wake. Anaona kama wana inchi hatu si, na uwezo mkubwa. Kwa hiyo anaturaisishia mambo mengi. Tu mshukuru sana kweli na tunashukuru kama nani hijiyo kweli sisi wakati bibekiwa tumetoka hapa Romonge tunaingia mjoni tafutia control tege Sumbua kwa inatusumbua sana lakini kwa leo kama amefungua buruli tutaficha tuta, sana hatuwezo kutuma nani hie sana mafuta tutakuwa tunatumia mafuta madogo sana Sumbu e, usumbufu tena utakuwa kama vile wa mjumbura yani tunamshukuru rais kweli wa Burundi atufanyia bit vizuri sana kwa hiyo kwetu Shukur sana apewe sifa sana hiyo turako imeja Tumefurahia sana. Inapendeza. Inapendeza kwa inchi ya Burundi, kwa mkua wa Bururi na mkua wa Warumonge. Kwa sababu tumekuja kupata hapa kwetu hii kontrole tekenike. iko karibu sana. Tumefurahi kwa sababu tumepata kontrole tekenike kalibu. Itakuwa nilaisi sana kupata hii kontrole tekenike. Zamani, wakati wakuaenda bujumbura, tulikuwa tunaenda bujumbura, tunatonda, tunasubiria hili tupate kontrole tekenike. Alaafu walikua natupatia hile karatasi hili. Tusubilie kondoe nye tulikuwa tunaenda tunaonyesha askari polisi. Sasa kuna wakati ilikuwa inaisha kwa sababu olekua natupatia. Siku kumina ine do tulikuwa tunapata za kutumika naayo. Siku kumina ine zikiisha tulikuwa tunarudi kule bujumbura. Na kuna wakati ilikuwa nafika bujumbura. Kufika bujumbura wakatuambia adijapatika na wadana tuongeza siku. Sasa nafikiri mwa hizi siku kwa sababu tumepata hii kontrole tekenike ya hapa hivyo bitaisha. Na hayo wakarifani kwamba raya anatafta cheti cha uthibitishwa ubora wa chombo chake cha usafiri kontro teknike kwa kifaransa anakipatishiwa kwa siku moja. Uthibitisho ni wake Mofonda na mkurugenzi wa mpito, ambaye kuwa miliki wa chombo cha usafiri, analazimika kufika kituoni hapo, hali ambayo ilipunguza vurugu ambapo madalali walikuwa kionba hongo. Kiongozi huyo analeza kuwa kitu hicho, kina tegeneza VATV li vyokati ya miambili hamsini hadi mia tatu kwa siku tumsikileze. Tumefanya marekebisho hapa kiwandani Otrako kuhusu tafutaji wa vitambulisho ya kontrol tekniki kwa marufu. Tumesikia neno la, la raisi wa jamhuri President Everest Ndashimiye, kwa kutuwa malalamiko ya wanainchi, kuhusu mashida wanapata hapa kwenye trako. Tukafungua kitega, tukafungua ngozi, tukafungua tena na bururi. hivi tunafikiri kwa, kwa maesabu tunayo hapa, Wanainchi watakuwa wata karibu ya ya, ya kwao, wataudumiwa wata karibu ya kwao, tumefumnaona, hivi kuna mistari mirefu tena, wanainchi za furaia iyo kazi yo. Tumejia nda tukatua rushwa ikuwa inatolewa hapa kiwandani otrako. Kwa kuweza kuruhisiwa wananchi wenyewe wa kuleta magari kuyapeleka kwenye vishimo wana kaguliwa awa mapikipiki penye anakaguliwa mwenye gari yake hivi ana anaona na macho yake kweli kama gari ina shida fulani au gari haina shida kose kumambia kama gari yake na shida kumbe shida haina Ivi mwanainchi mwenye wanajifikia kwenye ukaguzi, anabiwona na macho yake. Muto na kuya kujirudishia ndani, yani wanaitaro Nouvellemar. Mpanguetu hatutaki amalize juu ya dakika salasini. Mpanguetu ni amalize dakika chini ya salasini, afu waende kwangaika na maisha yake. Kama ni gari mupia inaingia inchini, inapashwa anzia kwa, kwa zero, kuyo anapashwa maliza siku moja. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba tume ya ukoo la Maridhiano SL inapokea vyema zoezi la uombaji na kutoa msamaha kati ya raia waliokumbwa na mavilio yaliobuka nchini Burundi moja mwaka 1972 Mwenyekiti wa tume hiyo amefahamisha hayo baada ya zoezi hili la kuomba na kupeana msamaha hadharani kwenye parokia Rusengoni mkoa ni Ruyigi Fiec la Verde ya Charié huo ni mwanendo mpya baada ya mapumziko kidogo tunaendelea Ledio je Nikiboko yao. Ikwa ni saa sabada kika shiruna na neto ndenya tarifa Katika ukora sawa utawala ni kwamba Kipindi kisho zidi wiki moja peke Ndicho kimepewa raia wa mkua nirumonge Ambao amibumua nyumba zao Zulo jengwa ndani ya mitasita za barabara za kitaifa Kuondoa vifusi vili vziru rundikwa Kwanye mifireji ya kutere mshamaji Matamshake konsulateri nitunga Gavano wa mkua rumonge Kiongozi huyo wa mkua Anabaini kwamba ni kutaka kuzuya uharibifu zaidi Ambao unaweza kusabab Bishwa Na msimu amvua ambao unakaribia hivi karibuni Na katakura sawa ilimu ni kwa ambao kosefwa vitabu pamoja na upungufa walimu ni Bada changa motos na zokabili wizara ilimu na utafiti wa kisayansi Matamusha kejumatano hii katibu wa kudumu wa wizara iyo katika semina Ya kamilisha mradi wa uboreshaji wa elimu bora katika mkua wa muramvia Mradi ambao unulithaminiwa na shirika kordeid Frederike Wangirinama anatoa wito kwa fadhile wa sekta hiyo kutoa mchango wao. Daimu anakura sawa ilimu ni kuwa shirikisho la kitaifa la vya mavya walimu vya burundi. Linasema latoa wito kwa wizara ya ilimu na utafito ya kisayansi kutendea haki walimu. Waleo pele kwa upia katika maeneo ya kazi zao kwa kuzingatia baruwa zao za awali. Witoo umetolewa katika tangazo ambalo shirikisho hilo litoa Jumanne hii katibu mkuu akiwa pia msimamizi wa shirikisho hilo anaomba muendelezo wa mazungumzo ili swali la walimu dipatishiwe jawabu maridhawa juhudi zetu za kutafuta kwa simu msimamizi wa Wizara ya Elimu na Utafiti bado kuza matunda na kwa kuhitimisha tarifa habari ni kwamba Mwanamama anastahili kuakiigizo katika shughuli zote za maendeleo pamoja na kudumisha amani na usalama. Floride Nkurunziza, moja kati ya wanajamii kamati za usalama kwenye kijiji Muramba, Tarafani Bugenyuzi nuko Mkwani Karusi, anasema kwamba kupewa jukumu la kulinda amani linampa katika jamii. Baadhi ya raia wa kijiji Muramba wanasema kuridhishwa na juhudi za mwanamama huyo katika kutatua migogoro ya wananchi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa 7 dakika 30 la ziada sina ispo kwatu ni kulikunja jambo la tarifa hii ni washukuru nyote ambao metesio tanko mwanzo hadi mwisho nimekumshukuru pia afuni mitambo bise Serafine akizimana langu jina Moize Misago na kutakieni mchana mwema kwa heri ni <muchilis>